Allahu Akbar, Alhamdulillah, Allahu akbar, Sallallahu alejhi wasallam. Të kemi ngjarje të rëndësishme, të diskutojmë për çështjet e ndërtimit të kësaj bote. Allahu el-Maghfur, el-Ghafur, Zotit i gjithë botës. Laudata te veprimet e Allahut, çumi Muhammedin sallallahu alejhi wasallam i familjes së tij. Zgjidhet ata që ndjekin këtu deri në ditën e fundit të kësaj bote. Ron Lazar, kemi përmendur në takimin e fundit Porositë në unitet aleysselam dhe tuat djalëve të tij, bijve të tij në praktikën e dhikës. Ne kemi përmendur se porositë njerëzve të mëdhenj në fondet e se secilir janë shumë rëndësishme për ne. Ngaqëse rezumeja jetës e jetës së tyre e përvojave të tyre e msimëve të tyre, ne fodzhim se njerëzit e mëdhenj, njerëzit e tillë porositë njerëzve pas tyre me atë që është mëse e domosdoshme dhe mëse e nevojshme për ta për të vërtetuar në tutje ndër nuk e lejtë ramë kështë e porësit djemë të ti me 4 porësitë. Dy për tyre i kështë urruar dhe obliguar me te, ndërsa kështë të thërë se nga dy ju ndalaj. Aja që i kështë e porësitë për te dhe i kështë rekomenduar dhe porësitë është, fjallë la ilahe illallah dhe fjallë subhanë allahi ubi kështë të thërë për këtë të fundit se, me të fërnizuën kërjesët. Pasaj ka të në vë alha, ku ma anifnetejnë, ju ndalejnë nga dy gjëra, aja është shirëko dhe kibri. Qëka është shirëko dhe qëka është kibri? Nuhi alesjam parase të në dhiste, dhe tëtë porositi bitë ti, apo ndalej bitë ti nga shirëpo. Shirëko është Ti bëhet Allahu të shëpë me adurim, ti shëqërojët Allahu gjëlewala dhëqë që nuk i takërë, apo të japë është dikujt atë që i takërë me të malatë mënuar. Në qëfë se Allahu të mënuar, njëri i mvesh diqka që nuk i takërë, dhe një artak dhe një shëpë që ka të qëfë, këa është shirkë që është me katë dhe më të më dha dë njeriu mund të llogarit në falnë Allahu xhele wala ditë gjykimit për çfarë lë mëkati për vecë të pashirkut. Me se Allahu xhele wala thotin inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wi yaghfiru ma dun dhalik li men yasha. Allahu nuk ja fal as kujt shirkun. Dhe sa fal postia që dën. Dhe kjo është për ditën e gjykimit. Do të thonë nëse njëri këtë botë ka gabuar pavarësisht si pasu e qëka i ka gavuar, dhe karan shirrë dhe pëndohet të ka Allah i mënuar dhe këkë këthër në besim në pasër, pa dëshëmë sa Allah i afarë. Këtë këtë në Nuhi alihi sëramë në kore të hershme të herë, nësë është i dërguar i pari Allah, Nuhi alihi sëramë. Resulli i parë është Nuhi alihi sëramë. Në atë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë k Kur ka doj shirkët, fillet dhe rënd e shirkët, idhujtarisë, ku janë? Për dëshimë se në shumë spjegime historike përmendet se njeri u i parë ka qenë idhujtarë. Përmendet se njeri u i parë ka qenë, apo njerëzimin të fillet dhe ti ka qenë idhujtarë. Kanë adhuru zjarë, kanë adhuru ujin, kanë adhuru dilin, kështë përmendet në shumë spjegime historike. Përmendet në shumë spjegime historike ndërso sqigjimi i këtij Kur'ani për historinë e njerëzimit është se njerëzit e parë kanë qenë në besimin e pastër, Ademi Alayhis salam dhe bijt e tij kanë qenë në udhëzimin e Allahut manduar kanë qenë në besimin e pastër. E pastaj ka ndodhur diçka që do ta sqivojmë dhe ka filluar që të zbehë besimi i pastër dhe të ndjellësat. Por ai sigurisht se ka në transmetimin e Buhariut ngaditin me Al-Basa, Radiyallahu ta'ala anhu cili thotë Ibn Abasi, r.a. më thëtë njerëzit ishën në besimin e pasër dhe të shekër. Në fillim, kjo është historija e, njerëzit si pas verëzionit Qur'anon dhe si pas verëzionit profetikë në Muhammed s.a.ll. Njerëzit dhe fillim dhjetë shekër me rad ishën në besimin e pasër. Nuk i bëndët Allah të shirkë. Personi ndritën e zotë mblluar. E pastaj çfarë ndodhi? Njerëzit e ditur filluan të shkojnë. Filluan njerëzit e ditur të çë të vdesin, të largohen nga pjesë njerëzve. Dhe filloi të përhapet injoranca në mes të njerëzve. Edhe kur u përhap injoranca në mes të njerëzve, ata shejtani e kishte më lehtë manipulonte me ta. Dhe filloi që njerëzit gradualisht thua Bëndë të joshur dhe të abëndë të këndëshën shirkur, duke u thënë se ju jeni të angazhuar me punë të kësaj bote. Pëpunani, ditën, natën, jeni zbenë besinë, nuk jeni të devatë shumë që shumë kanë porosit të partë e ju, e keni shumë fene zotit. Mirë është që, që ti bëni disa skulptura, fotografi të të parëve të ju. Një jugë, një një ta, parosi, su, ja ti vendos ti vetë me gjlisni yuge, ne përnatë e yuge. A do sa ti shihni ataktju kujton ata, çka ju kanë porosit, çka ju kanë thosur. Shiqojë kanë nis me më të mirë, na sihat kuj jap shejtane. Sikuse i dhanë asiat edhe a dei metalë istram. Nga se shejton nuk fillon më herë me dreboni diun të keqë, por fillon dal ngadalë me keqë përdor i një rozi njeriu dhe i pshëti. Ne kur push bosh i një rozi vepshi atë të prodhon, padyshim azhdotë fatale për njeriu. Kër bët bashk e pëshirjët dhe bët bashk njëranët. Apo, nga se mungan të dhja dhe arsyja. Në mungon të dhja, ata njëriju, pëdushim se dëndë në vetë në vetëti. Dë dal nga dal, kjëlaj që të josh gëtërët, nga me gjdhjisë të abartë këto sëbukturë, dhe tek, përdisme, tek, tek, sa, u shaitani, apo të të të të të të jetë i përdiqme, të të të të të të dhjër i sa, ndë edhen gëneratot e të të të të të shëtani, a pojshin këtë skulptura, këtë fotografitë më dha, apo ishëllit, e këtoj kanë adhuru të partë të juve. Dhe këtu fjullu të të adhurojë, pasë Allah të manuar, të dretuar me lutje, atyre të përhullën, të kërkojnë pas për e tjune pasë për Allah të manuar, dhe këtu fjullu i shirkën. Kër u përhapë shirkën në mesë njerëzë, pasë dhëtë jërzimit, në dhëtë shirkëjve, nga këllimi njerëzimit, atërë Allah dërgojë nuhë n nuk i kushton vëmendje diçë gjërave. Po shaham, ka gjëra që sot na i urrejnë të këqija ato po. Por nëse nuk i kushton vëmendje këto gjëra, nuk i porositim gjeneratë ardhme, nuk i mësojmë të gjeneratë ardhme se kjo është e keqe, kjo punë e keqe sot bën në botë e mirë. Dhe pastaj kur vini është e mirë me keqen, pikris, e shikar, qenë joza të këqesh, pikrisht kjo shoqëri është aty rezistante. Nëse shqiptarët vazhdim kançim besim pasur kur u përhap shirku Shukasë sa so thell, zëll, zë, kazonë rojë, shërëko, sa so nuk, jelësam, në në në qënë e 50 vjetë nuk ka pasë mësimi me eqërënjësë. Në në në qënë e 50 vjetë ka thirë në të uhitë pasërë, të i këthënë fesë për balarëve, të i këthënë traditëse të të në, të i këthënë fesë adimë të alejsamë, besimë dë pasërë, nuk të pasë mësimi. Sa so, për pasë nuk, jelësam, sa i në zë një, një, një, veqë, një, një voglë, që ka pasë me zinuhi si me dorë vetë me në greshtë, së ka qenja e madhe, me dorë në vetë e ka në një e qaqë, qaj kanë zonë një e qaqë ka pasë me shëntarë, të të gjithë kanë betë në shërë. Andaj, të qofë se njerës të mirë, nuk angazhojë, një një bashkë, nuk angazhojë me të gjithë së bashku, nuk angazhojë me kjerukë, familje tonë, shëqërinë tonë, nga vesë të këqia, nga të të gullitë të këqia, ato dal nga dal, Po saik kur vini është të mirë me ndresë ato, ato thonë këjo është e mirë, ti do të mund ta prishë nerva, ti do të mund ta prishë nerva, ti do të mund ta largonë nerva, ti do të mund ta xim rapanë eksumëra do. Mandaj ajo që është e rana bëtit rana, bëtit rana. Bëtit keqe, gjithmonë është e keqe. Për shkak të gnjehtra, rana apo të arë mirë, sot që zhvillohet zhvillimi, teknologjia zhvillohet, zhvillohet shkenca, rana bëhet rana, bëhet e keqe. Eksumëra të gjitha e bëjnë të këshija. Kërëndaj, që i kënë uja le i sëram, do të të të sofuqishëm për porosit bitë e ti runo, se e kam një pëllojtë keqëm me shirëpërëm. U përhaqë shirëku si pasu e, si e mëngjesës e njëzët e ditur. A dhe me një medisë ku nukon njëzët ditur, ku nukon njëzët meqë, ku nukon njëzët arsyshëm, atëre përhapët e keqëa, përhapët e zeza, përhapën të gjitha fatkesit e mundshme që mund të kapën një shësh Dhe qëtër të përshkaqëve që përrakë kështë konflëm njerëzime të është ngritëja njerëzët për tëja sa që e meritojnë. Ngritëja njerëzët për tëja sa që e, e meritojnë. Një nësatë që më këlliditurë, anëi? E këtë duhet me pasë respektë, për jo me e ngritë për tëja sa që duhet me ngrit. epitetet, apo ta, e ngritë. Për të jalonë epitetet, apër të jalonë ndoshta vlerët të të të të të të të nuk i Por çfarë më dëshonial nga dashuria e madhe për Muhamedit sallallahu alaihi dhe Muhamedit kompjert loja o shtirimat për na gjithfat, o të kufizuar mashnjeri apo a kemi drejt për shembull thimi se Muhamedit sallallahu alaihi dhe mashnjeri diçka din Zoti? Jo, ja, as valla thon këtu. Po ai është i dërguar me Allah. Ai dërguar me Allah tash, o mashnjeri, ka të kufi dhe ai e ka mbsu Allahun gjithçka, ja ka mbsu Kur'anin, ja ka mbsu fenë, ja ka mbsu mirëpo mbeti i eksimërat. Këndaj me te pru në vlersim një njërës në shë dhamë, si kur së dhamë me e nëndresu njërën. Për në shukat, nuk e në shukat ka pru, dy problemet në nëshë që e para shirku, që ashtë bëj vlersimi i dikujt bëja që e mërë i të të. Dhe ka thonë, u, u hadhiru kumin e lë kibër, dhe u atërgiri që i vëmendin dhe vërrejti nga, me ndjëmadhësia. E qëka është me ndjëmadhësia? Me ndjëmad sikurse ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ës refuzimi i vërtetësi. E sheh vërtetën, i sheh faktet, i sheh argumentet e refuzon. Si pranon? Pse? Për shkak të inautit vet, për shkak të egos vet, për shkak të interesit vet. Kjo është mendjevesi. Kjo është mendjevesi. Dhe e dyta është gam tunnas na në chi min yezr binenc mundjes dhe, që, dhe e e më ashtë, më për bundjes, debatorë të dashur. Çfarë do çfarë do thotë baza? Pëqëresh është primëkota të madhës në diplomaci, por si ka thonë Muhamedi salla selam, kush ka në zemrën e tij një grimcë mendimshie, ngkomi në xhenet. Kështu ka thonë Muhamedi salla selam. Ne erë vëzim me vërtetës dhe 900 në njerëz Nënçmund njerëz për shkak për shemb për shkak të gjallësteve sociale dhe ekonomike. Nënçmund njerëz për shkak të gjyres së tyne, apo racës së tyne, gjuhës së tyne. Çka do të thotë 900 njerëz i daluam. Prandaj kur nebe ashabët e pejgamberit sa solën, e nencmoi Bilalin që ishte i zi, u fjela se njerëz kanë që i tha ti i biri i nënës, po ti 900 i ku je votim ka vënë u çka çka do të bëj kur ti Kërën e kinonëti, a, kjo është të mënda. Qëta përgami rësosërën? Nuk jam në stëj, nuk ja fali, të ti e njëri që i njërëndë, ti e njëri njërëndë, ti e gjahil, së ka të përtu halla islami dhe imani mjëtë të kërëtërën e në njërën në basë në gjurës e ti. Njërës i të dërësorën në basë të vlera dhe, a po, dhe kritikohet o qërtuon në bas të veseve dhe dhe vetive të këshia por jo në bas të asaj që Zoti xhëlloja i ka përzier me punë të tjit. A kemi zgjietna me punë të bardha xh, jo Allahu ka deklaron kështu. A kemi përzierna me punë çiftore që me punë, jo Allahu xhëlloja ka përzier. Për por ato që Allahu ka përzier për, dikan, shum, për shuka, nu, të kan, haram është më në shku, haram është më probuz. Andaj shikoj, nuk jam çfarë profecia të ndo ideal, ja vive të tjera. Për këtë arsvi dhe Aliyot r.A. I ka thon bivit e ti, bivit e ti, Hasan dhe Husseinit. Në një varkë porosish që u akala, ndërto i ka thon, a i që të reguat me ndjelartë, me ndjema dhe, poshnuhat. N'ka me ndjema dhe që të ka poshnuhat Allah i Madhavë. N'ka! Një që ka që i më ndjema dhe e ka poshnuhat zhoti jësitës. E ka prunë situatë atila që Subhanallah është bë, A është bu për me vërtet për keqardhje, ardhi e xhandja dhe sikas e lloj pa më. A që nga mendjesia vetë inancëvon e pergusnjën e revolutë të vërtetë. Por ne kjo është prosia lumtërisë që me vërtet është e lashtë, është e hermshme, por ne duhet të ta kuptojmë drejt se të gjitha ato proshiqi që ne e themi ide, edhe Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ka porositur vetë atij. Me mendjesia të ndërve të dëshirku ja smundja të zamrës, buroj nga zamra. Prandaj as kush i niv nuk duhet më thonë bishë, se unë e zvirsh. Unë smendim dhënë sekond, çem ndjevat. Këmbit pejgamberit kanë qenë njerëz më të afërt i pejgamberit. Këta raçi kanë shtotur ka tufani, i kanë bësu lutë të zon. Kanë qenë elita e besimtarëve që kanë shtotur, megjithatë shikoj me çfarë porosiu thotë në çamrun e pejsherkut edhe pej me dhimbë tësë. Ai zonë kur po duhet me er shikuhën e ti me mësu, poroj, më sikur ç ka thonë Muhamedi sallallahu alajhi, që duaj të më mësuj. Çka thonë Muhamedi sallallahu alajhi, o Allah, apo unë kërkoj mbrojtje tek ty nga shirku që vjen dhe kërkoj të më falish për atë që nuk e di. Apo kërkoj mbrojtje te ty që të bëj shirkh, që të bëj ndonjë mëkat tek sot aty për atë që e di, dhe s'të kërkoj falje për atë që nuk e di daj një të gjithëun në Allah me kërkuar mbrojtje dhe falje nga shirku. Çfarë do të thotë i madh i vogël i dukshëm i fshehtë? Çfarë do të thotë i teku Allahut mbrojtje nga shirku. Ne i kërkoj Allahut mbrojtje nga mendja madhësia, të sime, me të ruas sikur se mos vao ndonjëherë ka pasloncime në rënë kur mëkat të mall Allahu na ruaj. E nuk duhet me pasur vështë në ti, duke thënë se unë kam të gjitha tira, makse gjunohet shirku të mendja, të gjunohet si bën në korp, apo jo? ashtu as për të qenë në kusht i mirë për botën e mëkatës. Të gjithë duhet të rruhemi, të kujdesemi që Allahu drejtë besojmë, që Allahu drejtë adhurojmë, dhe të mos ta punëjmë njerëzit dini modas apo timi të, të drejtë dhe mos ta nënçmëm në dhe mos ta fërbuzim askën për njerëzve. Pambarsisht, pambarsisht kush qesh taj, pe ka vjen ai çfarë flet ai e kështu me radh nga ato që na ka dhënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Allahu na uzdhon në rrugën e drejtë Allahu namuçë që ne vërtet jetojmë sipas asaj që Zoti xheraz i kënaqur dhe Allah na ruaj nga çdo mëkat dhe gjësi keq që Allahu nuk është i kënaqur me atë. Allah na e pasur në zamatun nga gëshërku dhe gjuvën tonë nga gëshërku dhe veprat tona nga gëshërku, dhe Allah xheraz i dëna pasur të zamatun nga mendjëmosi dhe nga çdo gjësi keq që na lëgon nga Allahu i malluar dhe na bën që mos jemi sigurt si në këtë. Allahu është vlerë në kaq çdo për çotë për sa t'o sallallahu Muhammedu ala alihi wa sahbihi Ali sallamun.